bai e, ba, ba normalean edo lehenengo okurritzen saigon gauza beti da ba faktore ekonomikoa ez e, geldirik dagoena ez dago lanean eta lanerren ba, dago ba ez dago dirurik baina beti azken baratu na izaten dugu ba giza faktorea ez hor barruan langileak den e, gerbelaria zeuden pertsonak eta ba beiaiak era onkerazera ze edo lanegin aldez izateak ba beste onduri batzu euska horren e, e, kanbi asko eta europaki parrendera fijoa zen eta zerapen honek agian balitzatzen dena da, ba segururako sintela etxean egon eta ordun ba kontsiliazio familiar edo edo gix horretako edo etxean deskantzoa egin alitzateko aukera, ba agian desabertu gintzaile, ez? Eta hori ere oso garrantzitsua da guretzat eta azkenean, ba prekarietatea zitebiten dugunean ez bakarrik e, ekonomikoki